E buderda radiyallahu anhu kathan Dolëm me të dërguarin e Allahut alayhi salam në muajin e Ramazanit kur ishte vapë e madhe ashtu që për shkak të vapës disa perneshi vendosnin duart në bikok në mesin ton kanë agjëruar vetëm i dërguari i Allahut alayhi salam dhe Abdullah ibn Rewaha radiyallahu anhu transmeton Imam Muslimi Këto hadithe mund të shohen nga jamea-mbret.com